Engin veit hvað ókominn dagur ber í skauti sínu. Á hinnbóginn kemur sjaldan eitt svo grábölva fyrir að ekki sjönd að hugsa sér annað verra. Þeir fylltu krúsirnar og komust þér fyrir eftir föngum. Og nú tók Benedikt einnig að gera nesti sínu skil og skóla munnbyttunum niður með brennheitu kaffi. Það iljaði niður í tær og fram á fingurgóma. Þeir gátt ekki á sér seti að taka lægið, ríðum, ríðum og reykum yfir sandin. Æjá, hefði maður á leiðin hingað haft byggjumill í fótanna, værið þeir sennilega ekki út af einn styrðir, en á hinn bóginn ekkert líklar en að maður hefðu orðið til í einhverjum skablinum. Og raunar var það svefn en ekki söngur sem er þörfnuðust mest. Þegar í öðru erindinu settaði en gespa. Þess var það ekki langt að býða að þeir legðust fyrir og sopnuðu. Þarna lágu þeir endilangir, fjórir svovendur í fjallakofa og kaf í snjó, döð allir fjórir. Andar dráttur þeirra og eins breyttist hann að í rótur, misjafnar að styrkleika á líko á veðrið sem þeir nýverið hafðu lagt að baki. Einnig hundarnir hrutu og jafnil frá fóristusöðnum blönduðust svefnhljóð rótunum. Og á meðan þessu fór fram voru hátt uppi yfir þakinu og bakvið skýja bólstranna stjörnumerkjaferðli, mældu út nótt og dag einnig fyrir þennar afkima á jarðkringlunni og þær mannverur og aðrar er sváu sínum doða svefni í fjallakofa undir fönn, lukunóttinni á tilsettum tíma og þar mannverur Létu nýjanda að renna, þarna varan hann komin. Og um leið mála að vakna og taka á mót honum. Enda vaknuðu þeir, engu líkar en að eitt hvað kallaði áðá, styrðir og lerkaðir tegðu þeir úr sér svo líf færðist í þreytta limina. Fannst þeir vera nýsopnaðir en út til að skíma sem bóðaði aftureldingu. Það bara ekki á öðru, yfir með kettilinn. Svo sem við var að búast var engin enginn leikur að finna sauðina frá Grímstal og náðum saman. Hvasviðrið hafði hrakið á sitt á hvað. Umfram allt á að leita það uppi og þegar þeir voru fundnir var við ófærðin að etja og skamdeið sagði til sín. Þegar líður að vetra solgförfum gerast dagarnir stuttir. Hefði eitt hill ekki verið til að hafa fóristuna fyrir hinum dreifðu smá hópum og að því búnu ríða á vaðið á leiðinni að sæli húsinu, til sem veður áfram þangað til hann setur fastur í fönninni svo að losa verður frá og tróða slóð fyrir hann á berangur og sem stöðugt miðlar öðrum af kerkisínum og kröftum. Já, hvernig hefði það farið? Hvað hefðu þið rátt til bræðs að taka? Enda játar hákon fúslega yfirburði í fóristisöðsins, sparar honum ekki lofið, ný heldur fer leo á mis við hrósirði hans leo sem er svo glúrinn reykja gömlu spor og þefa uppi felustæði fjárins þar sem fennt hefur yfirdað í skurðum og dældum gæti benedikt hugsað sér að selja honum kutta það gaf benedikt ekki ó nei annan eins páva fer við draga á markaðstorg og á kvöldin unnar menn séri í kofanum og finnst að eitt á vanta benedikt skulle engan þátt taka á skemmtun þeirra Er honum það blá alvara að afsæja verða fjörði maður? Það var hörmulegt. En þá spilum við þrýr við blind. Þannig liðu 3 dagar. Stormin hafði lægt. Komnar stelur og mild viðri eftir því sem við var að búast hvað lengi sem það endist. Loksins og föstudag laust fyrir hádegi gæt Grímstalsbóndin lagt á stað heimleðis með söða hjörðina sína haldið norður á bóginn til byggða. Söðinir vísir allir með tölu og í góðum holdum. Benedikt, létt sér ekki munum að hjálpa að stöka rekstrinum upp heiðardraugin, þar sem halladi niður að áni, var þakka fyrir aðstóðina, þrívegist tekið í höndináunum, nokkrum sinnum kinka til hans kolli, fáin hverju orð hrópuð. Aðsvo að búnu stóðan þarna og skimaði stundarkorn eftir brottfarendum, Þá rólaðan hægt og þunglamalega heima að sælu húskofanum. Lokaði hurðinni að baki sér, færði eitli sem var allt apur, vistir og vatn. Klappaði leo, lagði langur á bakið í auktur umstæðið með aðra höndina fram að bríkinni. Gældi agnar ögn við leo, félagan fágæta. Veit ekki að kvíla lúin bein, átta sig, endur heimta hugblæ aðventugöngunnar. Sunnudagurinn sá var eitthvað svo óra fjærri. Það vill við brenna að menn lifi lífunnu á hinn ólíkasta hátt. Sumir vaða elgin, öðrum er þögnin tamari. Sumir verða hafa aðra menn í nándu við sig, eigið þeim að líða þólanlega. Öðrum finnst þér ekki almennilega sjálfra nema í einveru, að minnsta kosti öðru kvoru. Beinlínis mannfælin var Benedikt engan veginn, En á aðventið sínum að hafðan vanið sig á að forðast mannlegt föruneyti. Það fekk honum leið að hlusta á byggðaskraf liðlangan daginn inn á milli fjallana. Það átti ekki heima hér. Alveg svona afleitt hafði það ekki verið á hans yngri árum. Auðfundið að hann gerðist gamlaður. Hvar var friðurinn og hinn djúpa ró er hann hafði notið á sunnudaginn var? Hvar örykið, öryggið, gætt verið að það væri ekki meira en 5 dagar síðan. Því að nú hefði hann bráðum átt að vera komin heim aftur ef allt hefði farið samkvæmt áallum. Og hérna lá hann út slítin eins og fatakarmandir hans tötra maður á líkama og sál. En það er nú svona, árin líða og maður finnur fyrir þeim. Hafðan sofið, var hann að dreyma eða var barið að dyrum? Hann hlaut víst að hafa sofið Því frammi við dynnar gó leo sem triltur væri og þarna var kvattir á ný, þrjú högg með jöfnumillibili. Benedikt stökk á fætur opnaði og var þar komin unglingspiltur neðan úr sveitinni, nonni og fjalli. Ekki vænt ég þú hafir orðið varfið stóðið okkar, spurðan. Benedikt hafði reyndar tekið eftir að það var hesta træðg einhver neðar með áni en lík hannastæðar. Rossinn sjálf hafði ekki séð. Þau voru minstu kosti ekki á næstu grösum. Satt vest að segja, hafði hann ekki hugsað frekar út í þetta? Hafði ekki hugkvæmst að nokkur maður hefði trippin sína út í gangi hérna um þetta liti árs? Finnst húspund þínum að þú hafir aldur og reynslu til að vera einna ferð hér evra í óferð og vetra veðri, piltur minn? Nonni og fjalli taldi það sem öðrum væri ætlað myndi einnig sér fært. Þaði kynnaði að standa heima, hugstaði Benedikt, en óhardnaður unglingur var hann eigið síður. Og úr því fundum þeirra hafði borðið saman, þá bar hann að vissu á nonna. Ef hann, Benedikt, held í leiðarsinnar á morgunmálunu án þess að láta hann og treppinans í nokkur skipta og kæmi síðan til byggða eftir fá eina daga en nonni ókomin, hefði orðið úti á fjöllum uppi, hvað þá? Og eftir á að higgja veitti eitli ekki af að kvíla sig of liti betur. Við sjáum hvað setur á morgunmálunu, sagði hann, og hafði þegar kaffi á reyðum höndum handapiltinum. Heldurðu að þú hafir tíma til að sveipast á litið um með mér? spurði ungi blátt áfram. Undir higgja var honum ekki laginn. Tíma og tíma ekki, hann sagði Benedikt og kunni þessu vel að vissu leyti en sveið á hinnbógin undir niðri að pilturinn hafði ekki talið sér hjálp hans vísa. Laugardagurinn fóru ég að leita trippin. Það tókst með hörkubröðum. Að morðni sunnudagsins gæt nonni lagt upp heimleðis með þau og kveðjur frá Benedikt. Allir hljóta sjá að þó ég sé ekki komin lengra hefur vikun ekki verið á glækastat afsakaðan sem er sjálfum sér. Og nú lá næst fyrir að nota daginn. Halda áfram lengra inn eftir þangað sem engir vegir eða götuslóðar liggja að í milli. En honum fannst hann hálf línur í útlimunum, ekki sem best fyrir kallaður til stórræða. Þess var ekki að dylgjast að þetta hafði verið erfið vika. Og þó leikur einn á mótsu það sem framundan beðið. Það var æði ankringinslegt að setja sér fyrir sjónir að á þessum sama degi hafðan stundum verið komin heim aftur Erfileikarnar um garðgegnir, fleiri eða færri í borgið og seti með þakkargerð og helgi í huga í litlu kirkjunni og hlustað á prestin talum skerf ekkunnar eðlegar um tákna og sólu og tungli því ták munum verða og sólu, tungli og stjörnum ángist meðal þjóðanna við dunur hafs og breymgný eins og skrifa stendur. Sú var tíða Benedikt sjálfur fann til ángistar gagvar döðanum og jafnir lífinu líka. Vístengur síður gagvar lífinu, ángistar og jú, en það var langt síðan. Óttin sáleikur einning falin inn milli fjallana. Nú er oftast hljótt bæði innra með honum og um hverfisan, stein hljótt, eins og annars hvergi nema í fjallasall. Þungt hugsandi ræðaði Benedikt nýður í paufasinn. Það sem allt um gilti vera hrist af sér slenið, nota dæginn til að komast spölkorn áleðis. Í miðjum klíðum stóðan á fætur, gekk út að gá til veðurs og hvað var nú þarna á ferð hínum eina árinar? Hestar og menn, það bara ekki öðru. Það lauta vera pósturinn og láta ferðja sig yfir. En hvernig var þessu háttað? Hér var engin maður með hesta að taka mót honum. Benedikt flýtti sér inn aftur sett upp kettilinn. En pósturum vildi ekki standa við var með sleða og hjálpar til að draga hann. Dagur hún er stuttur bensiminn og hestuna mínum hefur senkað. Setja sennilega fastir í einhverjum skablinum. Við verðum að hraða okkur til móts við lestina. Hínum einn árinnar var maður sáer fyllt hafiði póstunað ángað þegar lagður af stað suður aftur með sína hesta. Þegar Benedikt og ferjum maðurinn Grímur og jökli stóðu og horfðu á þessar víðförlu og kvíkulu mannverur fjarlægjast í annarlegum kverfleik til norðurs og söðurs. Grímur þáði kaffibólla úr því að það söða á kallinum. Maður á ekki að forsma á Og þú ert sestur hér að og veitir gestum að gangandi. Ég sé ekki betur, sagði í gaman rómi. Við höfum sé að rjúka hér í heila viku, bætir hann við og var bara kólapóka sem hann hefur haft meðferðis við hlýðina á eldstónni. Var orðin rættur um að byrðirnar væri á þrótum, senn hvað líður, svo ég tók hann þanna að með. Það er um hvort er við á jökli sem ber að færa eldhítinni þarna fórnir. En hver erindertu eiginlega hingað kominna staðaldri? Benedikt sagði svo frá að í raun réttri væri hér á sínu venjulega haustflakki, en þá hefði ég farið svona á hinsæginn, Og það er nú einu sinni svo að dagarnir koma og hverfa. Það eru engin ósköp sem eftir man liggja að kvöldi í skamdi í ófærið og yllviðri. Laglega fyrir vikið af hákonni létt grímur uppi að ég tala ekki um á fjalli. Það er nú svo. En kindur á hoss eru og verða alltaf kindur og hoss, anda Benedikt með óhreikjandi rökum. Eins verður að gæta en anna má ekki vannrækja. Hverju er í bættari þótt ég rætti á eina og eina villi klöf ef heilar hjarðir verði úti? Hákon hafði að vísu upp á sínum. Það var engin hafðarleikur og hefði ekki leo eitt hill og ég verið með í leitinni og þó einhver um leo er óvist hvernig farið hefði. Ó nei, grímur minn, auk þess hefðir þú sjálfur farið nákvæmlega eins að. Nei, fjandinn fjarri mér. Og fyrir bragðið slepp ég nú við að litast um það sem við erum búinir að leita lög Benedikt máli sínu og svo hefur þú að við torðið eða af þínu eigin nesti allan tíman gerði ráð fyrir, spurði Grímur og gatum fátt verið honum samála Nú já, ég býð mig allar jafna út með nesti til hálfsmánaðar og vel það og það er hákonni kunnutum og svo báruður pókanas eittils fyrir mig alla leið hinga frá botni Mikið var, sagði Grímur og hristi höfuðið Svolgræði kaffið af undirskálinni, brúna þungur, sög í gríð og erk kandísmólan. Þú ert döð uppkefin, ég fæ ekki betur séð. Og hvaða meðferð er þetta á eitli? Ef mér leifist að spyrja. Þegar að segja hefur margu verið kjærdur fyrir brota á dýravendunarlögunum fyrir minni sakir. Enda vita málað, hann anar áfram þanga til hann gengur alveg fram af sjálfum sér eins og sömur aðrir. Það veistu vel. Og berð þú ekki ábyrð á honum? Nú bindum við heipokan hérna við stóðina, svona. Eittill kann sér magamál og enginn hætt á að hann eyðilegi neitt. Við sjáum honum fyrir nægu vatni og berum heimilsnundir hann. Sý svona. Nú veist þér ekki um hann í einni eða tóð daga. Því þér ætti að vera orði ljóst að þú sleppur ekki við að koma heim með mér og sofa út í róan að því. Þú getur sjálfi látið í heipokahanda eitli heima og ég er ekki að bjóða þér gistingu upp á eginesti. Nú engar vöblur. Það er búið að tala nóg hérna þegar þess er gætt að við erum ekki nema í sjöndu viku vetrar og í dag er marjumessa. Að fara á ferju yfir strömþungt fljót þar sem fyrst verður að teima bátinn góðan spöl upp með bakkanum og samt ber miklu lengra undan strömi en á hennar breið, það er eins og að koma í anna land að ekki sé sagt anna líf. Man er hnykkir við. Hvernig á að komast yfir um aftur? En þreitan bældi kvíðan í Benedikt. Á leiðin upp að bænum er lá í kvarfi undir ásadrögum sem vörðan gegn versta norðangaranum, reykaðan í spori á drunganum sem yfir hann færðist og lá við á þannum liði brjóst. Á hlaðinu snér hann við og leytum auksl en sæluhúsið og allt sem því heyrði horfið sjónum bakvið ásanna aðeins vestur fjöllin enn á sínum stað enn kynlega fjarlæg og ónálganleg hérðan að sjá Það fór hryllingur um Benedikt það var einmitt þarna sem hann átti að hafa verið Hann var vart afklættur fyrir hann valgt úttaf og varum leið horfin inn á milli fjallana sinna Hann var í vandræði meðverr Bjástraði við að náðum saman. Eitt og lega voru þarna líka, en ekki nema aðra stundina. Hann dagaði upp í al einan með heilan hópakindum, sömum latrækum, öðrum ljónstykkum, skablandi botlausir og í námunda vissana manni sem vildu honum bæði vel og illa, ósýnilegum og það ekki aðeins vegna móðunar. Hvaði erindi átti sá við hann? og bakki drömnum vissan ógnar vel að tíminn leið. Aða stóð ekki kyrr, ég engin fljót hefta för sína, hljópsi aldrei þreyttan, dularfullur á við jökulfljót, sofandi mann stígur að nefyr sem væran stein